Pues hoy trataremos de visibilizar y profundizar En unas dinámicas que se están llevando a cabo En el movimiento anticanal Bilbo Kogoi, causetako colectivo feminista Koviki de Kogus Kogus, jurídico que Destruyendo cosas en el ordenan institucional Racismo, baicadean eh, Eta egunero gota Kogusada Galdaka onari dilela Gertakari politico Importante batxuke maten Eta bueno, ba, hori, horrenkin dugu hortu eh, ondo gaztetxearen eh, derriboa. Karea ba kontua, jendea langileen arteko borroka. Eta eta violentzia, ez? Eh? eta horre diante zala guztiak gero golpe de estatu bat ba, eh egin. Ba, iriari buruz dugu irdia eta arkitektura eta urbanismoak daukan funtzio represibuari buruz. Pobrezia que se mentaban los huesos y no dejaba espacio para poesía alguno. Habia violencia. Habia desgarro. No dolor, no había futuro, solo había verdad. Bye, bye, bye, bye, bye, bye. Bueno, bueno, bueno, en Chulitendá, bueno... Ba, ongi etorriek irrati, beste irrati saio barri batera, Irola kaldean, egon da txaspi puntu bostean. Iepa, Iepa, Iepa, Iepa, Aitor eta Rebeka! Ongi etorriak eh, galdakako gazte egunara! Ongi etorriak Irola irratira! Eta ba, beste, beste egun batez, ba, amentxe irolak atara dauz bere makinak kalera eta kaleko emisioa ingo dugu, ba, zelan ez, ba, galakako ekitaldirik garrantzitzu enetarikuek, garrantzitzu enetarikuei ba, difusinua moteko. Bueno, bueno, bueno. Se más gente de ahora en el plazán. Galaca Se más gente. Eh... Ni que es, ni ni a, a el Instituto de Saúl tenía Igual ahora diciendo, ¿verdad? Eh... Sandy Gute es a teco Urrengua. ¡Atento, Peña! ¡Bearda, Gendea! ¡La gucha, bearda! ¡Maya aquí pinte, co! Urrela, Mesedes la gucha garko garkoza joan zen ingo dugun ba, bueno, eragile politiko diferentiek, joango diezpazetan e, geure maitik eta elkarrizkatatzubet ingo deutzagu bako itxai, apurru bet zelan ze ze organitzabindan gaztegune eta gaztegunan inguruen e, e, nor eta, eta nortzu dabi zen eta zerriten dabi ezta? Da? Gazte ekimena da, gazte borroka, eta gazte lana ere bai. Asi que urreratu mesedez lan egitera, inpintera maiak eta aurkiak mesedez. Zue lagun, laguntza ezin besteko da. Vale, bueno, gaurko bareskip izuduna konetan, teknikari biliko da Jon, Jon, hondot Eskerrik asko. De bai bai, no, e, no, e, no. You know? Ever now and then, I think you might like to hear something yeah. from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see, we never ever do nothing nice and easy we always do it nice and rough and we're gonna take the beginning of this song and do it easy but then we're gonna do the finish right it's the way we do proud Mary. Rolling, rolling, rolling the river. listen to the story now Left up the job in sire Working from a man every night Aziko gara elkarrizketek egin Eta urreratu jaku Nera Ba Hau bai ezagutzen dut Euskerrak Gazte hau bai Da new generation Ehm Baina pizka azar generation be bai Hora Eta gurekin e, urreratu jaku Aperri Gaizo egun hon Aperri Aperri Ahotsk da Atxo joar garatea Gizan joa ahotsk Ahotz barrik gilditu da gizahoa Atxo Irten san aurkene bezala Eta atxo esan inten behar, peina Eh? Erresar eh, behatu egin behar Gaurkorako, zenbagoenza claro, claro, claro, Bueno, ja aurkitzen gabiz eh, Aperriren eh, mikroa Ahotxa, baiko soa ahotxa? Bueno, vale, bai, egunon, bai Bailgunon Aperri, Aperri galdako estarra Egunon, bai eh, Bera ez da Aperrikoa? Aude, hau kuriositatea? Bizkaikaleakoa, bizkaikaleakoa. Ah, opa, bizkaikalea. Erreiko... Eh, Kalerien Luzena. Eta Zabalena. La gran bia de galdakao, esaten da. Bai, bihar rezako, zontzako gainera, krosa daukagu goitzean, hasik que bizkaikalean bizigarenok sufrituko dugu. Ah, oh, sufritxe dut zu, kitaldi eh, eh, makrokulturalak, oso ondo. Zorionak. Bueno, ba... Asi ere, amango, diogu... Zailoari, eh, eh, elkarrizketo akenikin, aperri aspaldiko galdakoko mugimenduan burgilitua eh, dagoen gaztea eta sortxigarrena den gaztegun honetan, azkenengo sortxietan eh, ibil izana, es? Zaltzan? Hori da, horretala burte dekoaz, hamasa igaz hasi ginen, eta espero ja azken gaztegunak antolatzen ibiltea eta jende barriari paso emoteen aztea. Horitze, horitze, eta lelango zabein e, jakuteko gazte zer dan, eta ze, ze kimen ekin dan, zer ospatuten dan, zer da gazte eguna holan, laburki esan bueno, da? Ba, ikusi ikus genuen behar bat, galdakon, ba, pizka bat, ikusi genuen behar bat, ba, izialdiaren esparrua lantzeko, ba, galdakago hilitzegoen herri batzen gazten txako eta bere ez ere baki genuen ba, gazteok, gaztein jaio bat antolatzea baina ez da bakari jaia, borroka bebai eta eta hori, ba, urtero, ba, jende berriara kartzen zailatzen gara eta ez dago egitarau finko dode da, baizik eta jendeak urte bakoitzean erabakitzen du ba, urte horretan, zelako egitaraua eraman den aurrera Esan eh, dozu ez dagoela gitarau hori, baina baina zela eh... Eta eusena andatzen politiko, ziuntabe politiko batzuk, eh? Eta eusena Ba, bueno, izango ziren lenik eta behin autogestioa Ba, gazteok autogestionatzen dugu uh! jai egun nau Eta bestalde batetik, ba, voluntariotz hau da eh, Ba, nahi dugulako antolatzen dugu Eta ez eh, udaletxeak ordaintzen intzen dugulako Eta beste elkarte edo antolako intzen gaituelako ba hori, ba eta, eta mugarria, ba bueno, e, edo, ba ikusi zen paia txapelketa zela pizka bat jendea erakartzeko tresna eraginko bat, eta hori bai, sortzi urte hauetan, ba jarraitu dugu urtero urtero, ba paia txapelketa antolatzen, eta ikusten da honen garrantzia, ba gero eta jende gehiago, hemen ikus dezakeguen bezala, ba ez dakit, irureun, laureun gazte egongo gara, Eta hori behare benetan ikus barria, ba. E, lehen e, udaletxea iketu oso e, holan e, gainetik esan da. Ze e, ba, izeten da urtero topiku bet, ez? E, Udaletxaz egote egotenan hartu emana horrela e, zinue. Aurtengo ezin da horrela zinua e, udaletxagaz? Bai, ba, urteroko topikoa da, ez? Batzen genazten garenean, ba, bi pertsona irteten dire ardura du ba, udaletxarekin negoziatzeko, ba, urte horretan egongo diren balduntzak, baimenak eta bar. Baurten, e, egia da, e, aurpe gira, e, pegan diri jarri ez dizkigutela, baina gero, ba, betiko, topoa jartzen jarraitzen dute. E, igual, importanteena, eta guri gehien eragiten diguna izango litzateke, ba, ordubiak arte bakarri dugula baimena, horrek sortzen dituen oztopoak, jai ba, jaio antolatxeak, E, Gaztu handia suposatzen ditu, gure diruzarrera bakarra, barra da, eta barra ordubiak ba arte izatea bakarri, ba bueno, oztopoa da. Gero ikus dezakegun bezala aurtengo karpa aurreko urtekoa baino zerbait txikiagoa da, aurreko urtean esan genien, karpa handiagoa jartzeko eskinelako sartzen eta egin gindigutena da tamaina murriztu. Beraz, ba, etengabeko oztopoak eta, eta o, ba bueno, Udaletxean al daquetar y ba usted dugu o jarraituko dugu la co dugula urde asco tansear vale urtés vauda ba, lechea que movimiento autogestiona ahí vapa ba, aquí píes eh, betiles bueno eh... Din, din, din egun bueno, e, talde eragile politiko asko, kartxean dabila parte, e, gaztegunien. Horrek esango gure dau, ba, programa zinua nahikoan hitz izango dala, eta kintxa ezberdin asko dugu e, zela Berton. Zer ze kintxa dugu gaur eta zer hor duten? Bai, ba, bueno, e, gaurko egitaragoa berez, goitzeko amarterdietan azten zen eta Momoak Talde Feministak e, mural bat egiteko planteamendua zuen. Udaletxearekin adostu zen non egingo zen eta zer egingo zen eta Udaletxeak gazteguna baino bi egun lehenago baimenik ba, ezegoela esan eta bueno, ba, bertan bera itzi du Momoak Talde Feministak muralarena. Egingo dugu zerbait, eta egingo dute zerbait. Eta, bueno, pizka bat salatu nahi dugu ere hemendik, Ba, dualetxearen jarrera, zelan, orain dela jabete bat, esan ziguten mural egin zitekeela, eta gazte egun abaino biegun lehenago, ba, bueno, zelan ba, baimenik ez dagoela, esan ez etorri zaizkigu. Gero egitaragoa, oizeko hamaiketan nazi dugu, zumba, zumba tailerrarekin kostatu da bizkaibar jendeara hartzea baina bueno Dea, baina etzien beratu inda jendea ez da ikusi ndugu jentetxu hurbil dalazu zumba klasetara be bai bai jendea goiz goizetik dantzan hastea galdakostarren aurrean bai ikusi da lotza zuela jendea, baina bueno, gero jendea animatu da bai hori euskaldunen. euskaldunen kinke ez da alkol barik dantzaa iteko ba beti aukin dagun beguleolan reparutzue bai ziur nago gaueko 12etan zumba jarriko ba genu jendeak asko gehiago dantzatuko lukeela exactamente Eta eh, kimenak aber urrengoak sein itsingo dio, ez? Ba, bueno, gero paila txapelketa, ikusi dugu ja goizeko 9etan jendea leku hartzen zegoen eta hori oso adirasgarria da. Ba, jendea zelako gogoa zen e, paia antolatzeko, seguan antolatzaileak 9etan heldu gara eta ikusi dugu ya, plazan jendea zegoela eta sanda goστιas. Bai, bai. <laughs> Hauek antolatzaileak berea ere, ba, ere al dira eta hori, ba, paila ordubietan aurkeztu bar dute. Espero dagoa ba, jendean itxegotea. Aurreko urtean uste dut 500 pertsona kolanga gainditu genuela eta espero ba urtean ba, hortik ibiltzea edo, edo gehiago, geiago incluso. Zifra derra eta sinisengozan sarie. Eh, paia chapelkita irabesten dauenentzako. Ba, urtero bezala uste dut e, tarta zoragarri bat izango dela saria. <laughs> oso gozoa, eh, postre a postre a ekarries Beraz, eh, animo paiarekin. Oiz, ba, orduen ordubizetan e, paia txapelketa, eta ostean zer hauk ingo gendun? Ba, Guzti batera, Baskaldu Ostean, herriko e, talde taldeak, akabuk, e, kontsertu akustikoa eskainiko dugu, lauretan, eta zeiretan, emango dugu hasiera, konkizpoteo musikatua deitu diogun jokoak eta musika lotuko dituen ekimen e, ino batzaileari. Ezan eh, gure dugu, igual herritik herriko errit, di, er, gune diferentetan, egitu gugu diesan er, joku esbardinek, ez da. Bai, eh, musikarekin jango gara eta joku diferenteak egingo dira herriko kale, kale diferentetan. Ba. Ostras, hori ezin da, galdu, eh? Es, es, es. Ganera oso garrantzitsua da, alik eta jende gehien egotea, oso oso oso ondo pasatuko dugu eta... Oite. Nik ez dut galduko, nire palo. Ezin da, galdu geroko, konkiz poteo musikatua. Vale, eta bueno, baten baten bueno, potev amaitute, kalezira amaitute, claro, güe kinche ona bertoratuko dies, ehs, hemen zentralizako dies eta pertu se egongo da. Hori da. Eta gero, babederatietan hasiko dira kontsertuak, Eh, hasiera emango diogu Cliff, Galdakostar talde berriarekin. Gero etorriko litzateke Bulz Eta azkenik amaiera emango diogu berandu egirromearerekin eta ikusiko da zelan hemen bai jendeak dantzatuko duen zumba baino gehiago. Beraz, hor eh, da haue konbidapena jentziai urrelatuteko eta ekintzetara etorteko, ze gaztegune ez da bakarri paella, baizik eta beste ekintza guztiak eta ba bueno, hain danon artean gaztegune derra. Bueno, baizik esatekoa perri. Ez, ez asko ondo portatu. Edo nahi baduzu, ez? Bueno, gazteguneko antolatxaileekin, bai... E, karpa ondoan dagoen udaletxearekin ba, nahi du duzuena, egin dezakezue. Eta besterik gabe animatu eta ondo pasatu eta konkizpote ora aurbildum, ez Beraz, ezkerrik askoa perri eta oin joango gara, besti batekaz, gultxegaz. Eta, ba, bueno, hurrengo konbideatu eta harturatu daik Talen egunga na ba Euskal taldi, osea Euskal taldiek, galdakoko taldiek join bar da biela, gure gaztegunien, galdakoko gaztegunien eta Bertondeko guzko hamidatu bi talde. Alde batetik Cliff taldeko Janire eta Asier, hau pa. Eta bestaldetik lekou Akabu taldeko Cristian. Egunon, egunon. Bueno, ba ah, babitze. Ah, hau pa Ba, gaztegunek beti indau apurrez esfortzue, ba, eh, herriko taldeai ba estena, edo oltsan eh e, e, aukera hori e, eskaintzen ezta? Zelan, zelan ikuste duzu, e, ze aukera deko galdakoko talde batek e, jo jo iteko herrien? Zeren ikuste duzu estena? Eh, bueno, nik urte dut e, aukera oso gutxi daudela udaletzeko udaitze partetik, baina bai egia da, eh Ba, tabernak eta aurrela eh aukerak ematen dutela haien espazioetan loteko. Chalote da urtero. He he da urtero ga gazte egunean eh herriko taldei aukera motea, da bueno, eh, eh janire izan da moduen, eskotan ez deko guz eh, holango aukerak da, dari, beti eskertzen da. Ba, ez da, matien, ba, huiz. Ba, gazte gune be da, segun gentean segun, segun jentean aurrien be segun gentean aurrien be apurbet segun burue eh, eskintxeko aukera hori. Eta, ba, bueno, apurbet autoproma itxeko zelan zabizi? Disko hori katarao zuen, zelan zabizi segun eh, produziñoan. Diskoa zauzien, maketaka zauzien, zelan zauzien? Eh, bueno, ba, ditugu eh, bosta besti, ja, gureak. Eta... Bueno, e, gehiago landu behar ditugu, gure e, ustez eta, e, ba... Gure ideea da, ba, manketatxo bat ateratxa, bosta ba direkin edo horrela. Eta hori. Bueno, akaburen parte di, ba, badara guztu, jadanik ja bi urte, bi disko, hantxe, atara berri gendun pasaren urte bukaeran azkenengo diska, akustikoki egon gara orkesten, da, bueno, jasi gara bira elektrikoa, bueno, ingo Parada txue tenen Galdakaon, beste akustikoa botatzeko. botatxiko. Oizen, gero, bueno, Galdakaon talde bat sortuti, imaginetando, nahiko gatxe izango dalan. Ze topalekutan edo topa usari elkar talde bat eitxeko? Non topa usari, musika eskolan, gaztetxien, kaletan, non topa dozu elkar talde eitxeko? Bita aldea, kese, atxe gugur alboan, bengo etxen de gugur bueno, esagutzen gara beti anik, eta, bueno, plaseura da hor txegabi bat talde. Eta, bueno, hondo está. Bueno, buena kompañía. Bai, bai. Horrek esan gure da, bueno, eh, alkiletan zuela segun, segun eh, bueno, ensaio lekuek eta ensaio gelak. zelan han daue eh, galdako ensaioetako gelak topetako edo eh, ensaioetako lekuek topetako, zelan han dau galdako, zezke, intsadeko galdako? Bueno, ba, nik da ki danez, eh, dago bengo etxen, daude ensaio gelak. gelak. Eta ba, gu hartu dugu uste dut zena eskena, zorte hona izan dugu, gai. Bai, bai, ariatxe bilduk hortxe proposan benoza interesgarri bat bota dago. E, antzinako bomberos, hortxe zelan da bedian edo bedian, edo, bedian edo. bekean hori, bekean. Bekean dauen hori eraikina gure dago, transformatu lango, ba, gune gune batentzako da interesgarria ditur dut zelatazko. Beraz, horren naldi apurbet eh, txarto dago, baina emoten dago etorkizunera begitea, zehu zer egon eh, lehikela ez da? Uh. Bai, bai, bai, ikusiko da utezkuntetan, haber. Christian, ez daigunzu, kantatxu bat, ipintzeko eta aurrengo ja, elkarrizketo eh, paso emoteko. Bueno, ba, gaur zelan, akustikoan etorriko garen, ba, reko gortxe akustiko bat, seguro egozula hortik gure akustikoan. Zikea jartzen mazko zuen. Eh, eta gora, irraula erratzaia, haztia! Hau, bai izkarrik asko jente torteagatik, gure irratzaio honetan parte hartzeagatik. Ah, hori, zehurtan joko zuek, klaro. Eh, bederatxitan jortzen dugu. Zuek eta zuen gorain bostetan, ez? Ez, lau, lau, mazkal hostean, patxalanagas. Den handoa purtxo bat atzeratuta, asike, no, bueno, igual bostetan. <laughs> bueno, bau izan, beraz, eh, akabu lauretan, lauretan bostetan, eh, akustiko bat, tagero clip, behatxitan topau, topau izango dugu. Berton, ots no, Vale, e, gure akantua gas Undan ahal txatu eta borrokatu, borroka Garaia Euskara dezagertze Ez dezagun utxin bertan gaur egu Eutxi tamaitatu Dezaubetik gureria ezaztu Bertan bizitako guzti askatu Barnean dara maudan ahal Eta oroka du, Gente, gogoratu, apuntatu egin bez aretela, zuen paiak eh e, parte hartzeko, bestela segurimet ez du zure lekurik eukiko maietan. Eta, eta geratuko zarete bazkaldumanik edo edo urrun baskaltzen. Muzio bat gara eta maitatu behar dala, eta hau dala maizkuntza Unduan bakarra gerabilibar dala eta maitatu bezagun beti gure e Apuntatzeko, apuntatzeko, paiet txapelketan sebestela estuvalio, suepa ya que balio, eser, el charu, peta Bueno, va ba, menche aukindugu akabu, akabu, akabu e, akustikoan. Eta ba, urrengo gonbideatukaz jongo hara untxel karrizketara e, bueno, ba, Jai herrikoizek eta bueno, ekimen e, jaigiroko ekimenak e, e, ezin diez ulertu ba, SISPA edo gazta esanblak e, modoko eragile politiko e, barik ez Eta hamentxauki ba, edekoguz e, e, SISPA eta gazta esanblako e, kideak Marker, Markel eta Ibarra eta ba, bueno, euren euren eskuti jakingo dugu sapurt bete ba bi eragileen norakoak. Eh, lenik eta behin, ba zein interesdeko hizpak eta zein interesdeko gastasenbladak e, ekimen honetan parte hartzeko. Gastasenbladak. E, pues ejemplo, eh ni hispa ni sen ni zengo jaku fiska bat ekimen hau gaztegun erabiltzen dugu ba, herriko gastemuk guztiak mugiduteko. Eh ikusteko zelan E, Bantoolakuntzaz gazteok lortu ditzazke olako ekimenak burutzea eta pixka bat animatzea gazte horrek, ez bakararri joergarako beizik eta animatzeko hurren urtean hau antolatzen eta ba, gure kasuan zizpa arduratzen da jaietan ekintza asko prestatzeaz horretan ba, ben murgiltzeko ez. Bai ba, gaztaanblatik be irakurketa antzerako egiten dugu, Egun bat herriactivaziako e, da, Naiz eta planteatu gaurko eguna batez ere, bueno, paella txapelketara askotan be jendelduagoa urbildu izan da, eta postekoa da. Da hori, ba, ez bakarrik, egun bakarrean ez geratzea, antolakuntza boterea badagola eta herri botere hemen badeko gu, holango ekimenak antolatzeko, eta urtean, urte osoan zehar be, ba, parte hartzeko aukera dauzela, ba izizpambai gazta sanbladan eta animatzen dugu jende guztia, ba, parte hartzera eta ideiak emotera edo dana halakoa. Eta adibidez urtean zehar egiten dira hainbat eta hainbat ekintza egiten dira adibidez egunaren antolakuntza, beste adibide bat izaten da galakoko jaiak, bertan ere gotez egitea un falla, ez da? Bai, bueno, sispa gehien bat jaietako konpartza bat da, urtean zehar egiten ditugu ere inauteriak prestatzen ditugu peleibaka gaztentzako, eta bueno, jaietan, jaiai dagokionez prestatzen ditugu rogapillo, txapelketa en Chapelketa, ikusten galdako bere jaieren esentzia, esango nuke ni konparatuta beste herri batzuekin eta ore hartzen dugu parte aktiboa. Jaietan, bai, e, gazta Gazte Asambleatik eh txosna jartzen dugu. E, bueno, egia esan, ba jaiekintzetan esgarain aktibo, ba purbet eh jendea be, behar dalako horretarako eta momentuz ba, Gazte Asamblea da hon jendea, kuadrilekin oide, joan oida, eta horregatik ba, gure parte hartzea jaietan edo, bai jai batzordean, bai txosna batzordean, ba, apurbet mugatzen da txosna jartxera eta sentzu honetan jai giroa apurbet eraldatzera edo aldatzera. Eh, bueno, más o menos eh, Bielragilak emoten diez ezautera egune eh, eh, eh, jai giroetan edo baina horreta aparte badau beste beste militante beste kimen batzuk, ¿está? En eh, beste esparru batzuetan egiten diesenak. Non esparrutan eh, da gasa samlada edo do, agian chispa. Mai bueno, chispane sispa da eskera Bertxaleko jaietako konpartza, baina bertako militante gehienak gaude Ernaio barruan eta oza, zizparen bidez saiatzen gara jendea e, ba, gure antolakundera batzea eta urtean zehar egin egin duen ekimen guztietara biltzea e, jo, proiektu desberdinak, bai, okupazioriago kionez aurten etxe bizitza asko lan dudogu e, bat pizka bat kritika eginez e, udaletzean dauden, e, gaur, gure herrian dauden etxe eutz mordoak e, gero zenbateko e, bat besteko alokailua adibidez oso altua dela herrian eta horren kritika egin duen genuen eta gero atera genuen Bando municipal bat, eh argazki masibo bat herriko gazte askorekin eta bueno, e, aurtengo jarduna ere horretara mugatu dugu, ez? E, etxe bizitzara eta gaur egun gazteok bizi dogun prekarietat egoera masiboa, ez bakarrik etxe bizitzari dagokionez, baizik eta lan munduan, ikasketa munduan eta guzti hor. Bai barkatu. Bueno, eh Lenik eta behin Oro korrean Gastea Asamblean gauzen kideok ere beste esparru askotan militatzen dugu. Da bueno, horretan, ba elikatzen bete dugu beste espa, militantzia espazio asko, o sea, militante dobarnekoak bezala, ta talde moduan, ba aurten seatu gara eskualde mailan ere saretzen neikotxo E, Ocupazioa eredua aurrena hori... maiako zaretzearen adibide izan zen urriko martxa, adibidez, ez da? Bai, holango ekintzak izan ziren... E, ba hori, e, e, Eskualdean zaretzearen bidex e, edo bitartez e, eraik, eraikitako zehozer... E, bueno, Marcos bereina daude untxe bertan Eskualdean, eta ba, edon hori be parte hartzea zabaltzen diegu. Eta horretaz gain, ba hori, e, formazioa edo hausnartze <laughs> prozesuak izan ditu, gazte asanbladan okupazio ereduan esan bezala, e, gaztetxearen beharra edo... Gaztetxearen beharra, askotan, azkenaldian ikusi dugun kanpainatxo bat, ez da? Bai, bueno, ba... Hortu ondo eraitzi zenetik, bai, da uste du, urte pasa direla, edo ez bi edo iru urte, zen bat. Bi edo iru ezakit. Eta, bos urte zituen hortu ondo guarkatu eta bi urte do e, eraitzi zutenetik. Eta, bueno, ba, gaztetxe baten beharra bai ikusi dogula eta... E, aurrera pausoak ematen ari gara horren bidean eta hausnartzen e, okupazioaren beharraz, bai espazio publikoetarako eta bai esfera pribatuan ere eta bueno, holango e, formazio ezberdinak, eta da bai da herriarentzat e, e, baliagarri direzen erramintak sortzen, digamos. Mm. Horre urten da okupazioaren aldarriza aldarrizeta, bueno, ba, zela nez, ba, Irola Irratiko eh uinetan ba, eh, be, ba, okupazioaren aldeko okupazioaren forma esberdin gustizek, horren aldeko aldarrizebe bai, ezta. Eh, bai biz bai bizpa bai ga sta semblada access perdo zu egarkogunas. Se se tekin sozial se, se mugido mugidoarazi gure do zu. Bai, bueno, Jaigiroaz gain E, esan, esan bar dugu o sea, jende gazte pilo batzen garela hemen o sea, benetan txalotzekoa da e, lortu duguna gaztegunarekin eta horretaz gain ba, lehen esan bezala ba, gazteak antolakuntzara murgiltzea horretara eta gozatzeaz gaurko egunaz eta bueno, ere polita da zenbat e, eragile desberdin dago herrian gazte munduan eta guztiok batera lan egiten dugula gaurko eguna prestatzeko eta hori nik usteaz dela guztien e, arteko batasun hori gaurko gunea. Bai, e, Ibarrak esu aberrondok izan da guena. Politoa oso polita da, e, bueno, gazte antolatzeko biltzen garen jendean itza garela. herriko e, kolektibo ezberdinetakoak eta holango egun bat prestatzen garen, prestatze gula danok batera. E, Pozgarriare hainbeste jende gazte esparroni biltea eta purbet egun honi eta Por ende, gazten mugimenduari edo e, olango babesa emotea, ez bakarrik gaurko egunen, se jende asko be presentzia deko ba, beste egun askotan, eta euren presentzia beharrezkoa da, Ba, gaurko egunetan eta e, urtean zehar bebai, ba, mobilizazioetan edo bakoitzak aldauen guen denean, beti, ez? Eta hori ba, polita da, danok elkartzea. Ba holan ba, izan da itela, e, gaur eguneko ambiente honek eta e, fraternidadean e, eta sorodidade e, ambiente honek e, urte osoan zehar jarraitu daitela itela. Eta segituko gaurera, eskerrik asko mikote hemen partagatzea gedi, jarriko ditu ba, etkanta mi, esker... bat. Bile esker zuei, eskerrik asko irolari, ere lastegunean parte hartza gaitik. Hau pasuek. Eta jarriko dugu... Eundazazpi.bost! Eundazazpi.bost. Jarriko dugu kantatxo bat, ziur biok ondo esagutzen duzuena. astegunien ba, bakizue eragile politiko ezberdinen topaketa bat dala eta ba, bakizue be ba hemen dabilen gentee ba purbete, kudeaketan organizazioan ba, polit militantsean be topagin kela estaba i pordi bategas ba, ba hainbat aulki tapeu bakizue eta ba artean ba topatu dugu Berton ba zela ikaslea bertzaleak eragile mitikue eta Bertone, <laughs> Berton kide, Bertoko kide dan e, Julen ha ba Julen egunon Eguardion. Eguardion noise. Bueno, ikasle bertsaleak, ikasle bertsaleak da eragile oso, oso aktibo bat, eh? Eh, setan dabile atzaren go sasoiotan boladotan eh e, ikasle bertxaleak? Ba, esan duzu moduan 30 e, urteko eh historiareko gainean da aurten eh dela gutxi aurkeztu genuen moduan eta mailerako ekitaldi bezala egin genuen moduan, aur e, e, ikasturte osoan Zazpigarren e, kongresuan lanean ibili gara eta honen bitartez ba, hogeita marurtetan izan dugun taktika e, reafirmatu du gau, da, Euskal Eskola Nazionala eraikitzeko bidea, ea, bidearen autoa Zazpigarren kongresua ikietu duzu, zer ze, zertan zabizi Eztabaila internoetan edo zer handapil kolektiboa hontxe berton? Ba, Kongresua eh kurtxo hasieratik orain gutira burutu dugu eta tradizionalki ez bezala eh, eh, militantzia osoak une oro eh, ponentzien eh, eta eh, eta gauza guztien eh eh erketen, eta eh osea horiek beregan izan ditu eta edo zein momentutan ponentzia eta ideia e, berriak emateko ale egin izan du bai nasionalki eta aportazia parkatu egiteko edo zein momentu, momentu edo unetan egin izan e, egin al izan du bai nazionalki edo baita eskualde mailan. Amaitu zen gainera holako ekitaldi potolo-potolo baten, ezta? Bai, e, ekitaldia... E, e, oso txukuna izan zen, bertan bosteun elagun egon ginen, militanteak egin bat, baina bai ere e, eragile bitatuak eta e, egon ziren. E, bueno, e, ikasle bertxalea, suposatzen nol, kaldakoko ikaslea bertxalean e, e, integratu ez dauzela honetxe Eh, igual en batek e, interes aukingo dau ikaslea bertsalek eragile hortan e, parte hartzeako edo non, to, non topa bal dau e, ba, bateratzeko aukera no? sei elkartuten sari edo Eh, ba bai, esan duzun bezala, ni bigarren batxi naun galdako ne egiten da eh ikastoran egon nintzan da elejaldera haiego e, nintzenetik ba ikaslea bertsaleaken egon naiz E, aurten egin hainbat e, gauza egin ditugu ni ustez e, jendea gehien motivatu zuen eta indarramantziguna izan zen hispanitatea herregunean egin genuen eskola. Bertan, ba, me, e, lunch bat edo eta gero itxaldi bastante potolo bat eman genuen eta jendea pozik urten zan horrekin. E, Egia da, ba, hoin ja Kurtzoa Maierarekin Eta azterketa alatzekin ba, e, Gure aktivitatea jeitzi dugula Eta... Ba... Ez dut uste Kurtzua maiera arte zeuser potoloa egin alko duguna ba, Momentuz perfil baxoan zabiziela, baina... Eh, perfil baxoan zabiziela Baina, bueno, bala, bueltako zariela purbet ekimenetara eh, ostera ba, eta... Karo, ikasketak amaikio ostean, klaro claro, claro. Ikasle zarien neinean Ikasle zarien neinean, baina jori da Eurrengo eh, Kurtzua Ba, azken kurtsuak bezala, berriz ere indar ezartuko dugu Ni esperot, unibertsitatean egotean, baina beti ere e, elezalden davizioen ikasden laguntza ezken dut Bale, eta non batzean zean zarier? Baten gure badau batu erdu zegon gana? Bailori da, izutuan bertan, ba egia da e, azken bi urte dutan legon Ikastle gela bat e, lortzearen saiakeran izan ere ba batxarrak eta ez daukagu leku bat eiteko eta pasillotan etaulan egin bar ditugu e, ni uzut ni uzte dut e, urrengo kurtzoko eginkizun garrantzitsuenetako bat izango dela eta jendeari asko motibatuko diola horrek Oso ondo, beraz, hemen eh, aukin dugu ikasle bertsaleak, Julen ikasle abertsale eta eta ba, bueno, eskerrak emotiro e, Irola kalean saio honetako Irola erratiko Guineta etorteko eta Baraske bisidunak saioontara etorteagatik, eta eskerrik asko Julen. Bai, isuei. ondo, segiko dugu aurrera igual, eh kantatxu bategas eta ja aurrengo izango da gaurko azken elkarrisketa. Goazen Nikotina taldearekin. Boom! Nikotina, Siribulio, Original Combination! Siribulio tarrak mikroan Little Martin selecta plat eretan Siribulio tarrak mikroan Little Martin selecta plat eretan. Original Combination ez dago lotxari jarrita mikron Errima gardenak foroetene izion teldem selecta Pulop, original kombinezion, ez dago lotxari jarrita mikron Errima gardenak foro elten eixion, zelde psenekta Bulo, banak torsonu askorik egin gabe, beldurri gabe jabe, probatu pozima gure jarabe, parru kaskatzeko momentu zare. Zapalduztarima batu azarima, gedo zein herritan bota zerima, ez daukagulo txapan posa, zutza eta besti notxan. Boloz bolo gabiltza, irri farrak ikustean giltza, izan ziguten itzaren, bezua dugu gure eskutitza. Boloz bolo gabiltza, irri farrak ikustean giltza, izan ziguten itzaren, mesua dugu gure eskutitza. Gaur ik Assi Nikotina Mikron iraba zen urrezko domina Ziri burio gure medicina right. Gaur ik Assi Nikotina Mikron iraba zen urrezko domina Ziri gure medicina right. Original Kombination Ez dago lotxari jarrita Mikron herrim agartena foro Eltene iso tel original Kombinexion Ez dago lotxari jarrita mikron Errim agartena foro eltene iso bolo por mai tipo arkalarie birra pero ero elkartu die, onaxe, she ida vasinjari e kaifta toro kal de bolos bolo cansa la kin villacacion de azoro pada kidu solos dancing le like conos mi kron es garune ez dauketaini dauk sutchik letra orma tipo subia spitik cansa ni gutzeko erritik Famili handi baten parte, naiz da izanen psibergez digute utzi parte hau da parta, rapatuko zaitu segitun gure trampak. Gaur keizta nikotina, mikron irabazen urrezko domina, ziri burio gure medizina. Alright, gaur keizta nikotina, mikron irabazen urrezko domina, ziri burio gure medizina. Alright, original kombineizion, ez da golo txari jarri eta mikron, errimak ardenak foro, eltene izion, telde Pulo, original kombineizion, ez da golo txarik jarrita mikron Errimea gardenak foro elden eizion, da elden zenekta Pulo, bomboklar, ziri burio eta nikotina Original kombineizion, sua zaintzen beti beti <girrisa> Bueno, eta gazte gune, gazte gune ba, sensibilidade politiko ezberdinek topa egiten da bian e, lekue dugu Eta zelan ez, ba, ba, politika eta mundu ulertzeko era ezinbesteko bat, ba, feminismoa deku ez da Eta feminismoa ordezkatzen ba, bertan dugu momoakeko janire, haupa janire, guardian Deixo, Eee, eh, bueno, Momoak. Momoak eh, taldea, ba, hauntxe hoindala urte batzuk sortutako taldea da. Ai. Eta, ba, bueno, ibilbide, ba, deko, ze, laburki azalduz da hinkesel, ze, ibilbidetan ebilizari? Eh, bueno, ba, guazi ginen, bi e, mila eta edolan eta, bueno, egizan da, ze izan un poco rollo juerga. Elkartu ginen, ez da gizan, egin dugu zerbait herrien ahoi e, funtzionatzeko eta e, emakumei bai garrantzia emoteko femi, herri feminista bat sortzeko, ez askenean emakume taldeak badauz, baina feministak direnak, ba, ez. Orduen esan gendu, ba, zerbait sortu ber dugu. Orduen elkartu ginen, ba, ez dakit, eta hasien apur bete, ba, gause egiten. en modo prekario, xe claro. Ukez de gogu dirurek. Orduen, ba, inbar dugu dana, pues, por amor al arte, vamos a decir, eta Orduen basiera baten, ba, gure boltzikotik da nahiten, ba, apur bete herri antzako bebaiz. E, Formak untza eta hori ondino ez gen duen garatu asko. O sea, elkartu ginen hori ba, bat ez dakit nongoa, beste az dakit... Militatea, ba, bakoitzak bere erroi baina azkenean horrelako gauzetan ba, ez ginen e, ibili asko, orduen hasi ginen holan, eta apur bat ba, herriko behar zenetara. Formazioa ere, izade, egiteko autoformazioa, egiteko balio izan du, esperientia guzti honek. Bai, hori da, eta gero ere, azken batean, gero feminismoak azkenean dekos bertiente asko. Orduen ikasi bartozu da eta gero ba hori, joan bartsara txarra askotara, ez dakizer, ez da bakarrik herrien nitea gauzako, osea, gero, egon bartea formak untza bat gero hori aurrera eramateko. Orduen, bai, ikasi dugu pilo bat. Bai, ba, momoak sortu ostean, gentiek e, arren igerri lotsan, ba momoak e, betebarako zulo bat e, bete egin zainuela eta beharrezko e, eragile bazala galdakon, ezta? Ze ekintzatan edo ikusi, ikusi izan e, beharrezko sala momoak, edo se ni zen dies ekintzaik nagusienetakoak. Nagusien Aber, egon gara ekintza e, askotan, baina batez ere e, salaketa publikoak hori izan da garrantzitzuena, ze oinarte e, ez dakit zer gaiti, baina herrian ez da, ez, zen, komo untabu, esan gertatzen ezer zegoen ez, ez erazorik, ez jaietan beti dana ondo galdakon beti e, jai osoa alaitzuak, ez dakit zer, eta inozo esan gertatzen ezer eta esan egia gainera, herri e, honetan daude pilo bat denuntzia ez dakizkigunat, baina pillo bat Eta hori ez da egin publikoa. Orduan e, torri da momoak e, eta orduen sartu dutxegoa e, apurbetu daletzeari bebai en plan salatu beharreko behar beharrori. Orduen e, azken batean e, salaketak izan dire garrantzituak beste momentu bat zuten egotea bebai baina adibidez martzoak sortzikoa. Guretzat martzoak sortzi izan da momentu bat brutal ze galdako mugitzea oso zaia da. Eta ohingo urtean oso ondo irten zan, baina pasan urtea izan zan lehenkoa hor duen, karo, zegoen hor behildurbe templan zelan irtetzen da, eta hori izan da, elbun. Bai, zuka hitu dozu nire, zelan e, e, galdakon erasoak egon direzan, eta momoa baina hor lehenago kozazoi hortan, E laso hilek ezien eh pu, eh, pu, zien eh zien zabalduten, es, ezien ikusezinak eh, zirela. Ikusezinak zirela eta momoak eraginen moduen biztaratu bistaratu indaus eh plasaratu indaus eh aldarri hori, bueno, aldarri denuntzia hilek, ezta? Eh seran ikusteuzu panorama. Eh eraso, erasoak areagotu indiez, eh, gitxagotu denuntziak areagotu indiez edo zela ikusteuzu panorama. Eh, ikuste oso, eh, eh a ber, eh, denuntziak dauz pillo pillo bat eta batez ere domestikoak dauz asko baina gazten artean be bai eske igo dire pillo bat osea oin dause illo ke sea 16 eta 17 denuntziatzen igual es dire ez dakit eh ukin ez dakiz ere arazo nire bikoteagaz e, egun baten eta hori denuntziatzen da eta hori ez da ez da salaratzen eta hori ere dinot, osea denuntziau berdala Eta hor ikusten dugu beharrezkoa dala herria ikustea gerdatzen direla horrelako gauzak eta ez dela herri bat ez dala gertatzen ezer, baina, karo, politena da ez, ez ateratzea hori. Hor duen, karo, momoa kasi unpoko, pues, e, hori, hibilitana ba, ateratzen e, gauza hori, Bai, esan daigun jai giroa, espezialki es, es, sensiblea dan giro bat dala, e, dinagun zentsu e, hortan, ez da? Momoakek zer ozer pre prestatu indau e, e, horrein gainera, zer ze kimeneo, zer protokolo bai, prestatu zuen? Bai, hori da, a ber, protokoloa jaietan egon da beti, baina izan da protokolo bat oso funtzionala. Azkenean ez da garatu, eze zer hor duen gu gauza teratzen protokolo bat, baina ez da gurea bakarrik, osea gu gure dugu egotea elkarte guztiek. jai e, Jaibatzordea etzos nagunea, osea, danak implikatuta egoteko. Orduen, izan behar da, danon gauza bat, ez gurea abakarri gu. Aldo gu egine gure protokoloa eta aurkeztu baina gu gure dugu izatea indar bat herrien. Eta alde batetik izango da protokolo bat jaietarako, eta beste alde batetik izan behar dugu e, protokolo instituzionala. Eta protokolo instituzionala ez da momoa bakarri egin behar gauza bat. Udaletzea beba implikatu behar da horretan, osea, udaletzea zerbait gertatzen bada, Denuntziatu behar du bai, ez da bakarrika eske ezke da hau, edo, ez da hau, edo e, nirekin egiten duen ez lan, edo e, ikastolako batenez edo ez, hori ere denuntziatu behar da. Osa, eta askotan gerdatuko zaigu, espero dutez ez, baina igual zure lagun mina da, baina hori ere denuntziatu behar da. Ezin duzu hori hitzi alde batera zure laguna delako eta besteak denuntziatu ditugu, orduan, gure eskaera bat udaletxeari da hori, osa denuntziatu behar dela dena. Segun se persona denez dena, orduan guk nahi dugu protokolo instituzional bat ateratzea alde batetik eta beste bat egongo da a, jaietako orduan. Guk espero dugu egita prentza bat aurreratzeko, eh adibidez udaletxeak beti dino e, lan egiten duela horretan eta hori gezurra da. Osea, udaletxeak ez du egin ezer. Azken bi urtetan egin du momoak eta beste pertsona batzuk eta azkenean e, Ez da medaia eramateko, baina jendeak jakin behar duen ork egiten duen lan herriar. Eta ezin da etorri neska bat, edo politiko bat, eta egin gara e e urteosoko protokolo bat egiten hori gesurra da. Orduan gunai dugu adibidez urte honetan egin prentzaurreko bat, eta eta hori aurkeztu, protokola. Jendeak jakin behar du, nork egiten duen lan, ze daiko balu kolaboratu, ba, noren gana jo, zuen gana, hobeto, eta ez instituzio, hori, e, bienkeda, horien ba, gana. Eta zuen gana urbildu nahi bat du pertsona batek eta e, koletibo honetan parte hartu, nola egin aldu, nola jarri remanetan zuekin, noiz elkartzen zarete? Bale, gu elkartzen gara indarra opa gunean daukagu gela bat, e, saspiter dietan elkartzen gara, aste azken guztietan, Eta gero beste alde batetik bebai daukagu Facebooka eta Instagram, ozea, hortik alde, aldirek jarri gure ekin kontaktuan eta, eta aurrera du. Baina hori, normalean, indarra topa gunean, e, azkenetan zazpiter dietan. Oso ondo, oso ondo. Gabiz jaigirua azberbaz eta, claro, prezizamente gaur da jaigirua, gaur gabiz eh, ja, gazte Eta zuek ibilizarete izanete honetan eta beste urte batzutan ere kolaboratzen. Zer nolako lanak egin izan dituzuek gaztegunarekin? Zuek nola parte hartzen duzuek gaztegunetan? Zeran paseatu dugun? Bale, ah. e, adibidez ohingo urtean, e, bueno, mural bat egin nahi genuen, amart erdietan, baina permisuak onartuta, dena eskatuta eta egitarauan sartuta, claro, ez duzu sartzen egitarau batean ez badago konfirmatuta. Eta, bueno, hiru egunera ba, deitu ziguten udaletzetik e, ezin zela egin. Ez dakigu e, egia esan da, arraso ja, ze bakarrik esan diguten goiko e, erantzun bat izan dela. Orduen e, bene-benetan ez dakigu zer baina ez digute hitz egiten. Eta beste alde batetik ba, e, egitaldian ere parte hartuko dugu gero gauean, eta, eta hori. Bueno, beraz, udaletxea, eh udaletzea, ba hoiz, eh mugimendua ostopatu ten, casi beti les, e, e, e, feminismoa bide ardats eta, eta ikurriña ideologikoa barik. Bueno, yaner, ya ja maituteko, eh bueno, aprogrespero dau momoa e, Gaurko ekimenagas edo Gaztegunea ez espero dau. Ze Bueno, bate serenik espero te dana ondo pasatzea, e, egun eguna bat izatea eta bueno, espero dugu ez gertatzea zer. E, gaude herriko jendea, Gazteak, osea, espero dugu gaur zegotea ez eser. E, gau oso lasai bat izatea eta denok pasatzea. E, ligatzea oso ona da. <laughs> Sexua oso ona da, baina errespetu. Sorduan espero dugu gaur ba, errespetu hori e, mantentzea eta ez gertatzea esker. Bueno, ba, beraz eskerrik asko ja, ni eskerrik asko mamuak. Eta, bauixe, goberatu guztizoi, bauixe, feminismoa da la bidea. da te lan ez dagoen la bideaik. Ez bai, tuei. Valientes, libres, diversas, Somo manada feminista, Hacia la huelga, valientes, libres, diversas, Somo manada feminista, Y esta nuestra huelga, yan beti khota Sillón, tu compañera ya está cansada y de hacerte la cama y limpiar tus cagadas, la verdadera revolución, fregar el baño y barrer el salón, cuida a tu al niño que ya está de huelga, todas se lucha, mujeres sí. de vuelta, la espera, las peras, marronas y las Bueno, eta, ba, beraz, e, hau izango da zailoren amaiera, e, bueno, elkarrizketa batzuk haukindoguz, eta beti ere, bueno, e, guretan e, ba, eragile politiko ezberdinek, ba presentziaguin daian ba ehguin okupatu irolako guin okupatuetan eta, eta... barraski bizudanekin itzulera hoize ba, eh barraski bizunen e, beritzulera ospatuteko e, bai bai e, bal baitaiteko larra bai eta bueno estogu gure agurtu gure saioa ba bueno ba egon e, e, ezin e, ezin direnen hoiei e, eta euren oromena ba hurbet e, E, Karriz uinetara ez da Hemen ba... kartela undi-aundi undi bat Larriki gaixo dauden presoak kalera Kalera, eta preso guzti, politiko guzti ze, be kalera etorri daitezan aldarri ze, be geugez ekarriko Eta ba hoize, euren oroimenean be badoiela saio hau ez? Hinen batean Hori da, ezkarrik asko entzule danok, asko uinen bestaldean ere entzuten dabizen bizzen apurroiek Seguro gitxi batzuk direla, hemen ditu dugulako presente danak Eta ez dakit, eh, gogoratu iruela irratiak aurrera segitzen duela, emdazazpi punto bostean horre otopatuko gaituzue. Eta gu bagoaz, jaten, igual, ez? Ordu eda Ordu eda, ya, ba. ordu eda edo, En fin, agurtu ingo dugu gaurko saioan da bagoaz, zela. Agur! Agur! Batzaun zisten, hilbilaitek kombineizon, piden donde estal puto adinero ikoste puta! <risa> Banqueros, políticos, empresarios, sois la puta lacra desta de sociedade. Ai ah, guerra, sua, sua! Bate dir única mega mil, oh, Bate dir única mega mil, hey. Bate dir única mega mil, oh, Bate dir única mega mil, yeah. Bate dir única mega mil, oh, Bate dir única mega mil, sua! dir única mega mil, oh, Bate dir única mega mil, Macinerdin, Macinerdin, Macinerdin, Macinerdin, Macinerdin, Macinerdin. Ye, Macinerdin, Macinerdin, es antes la gente que los vamos. Flora ese angalus controla. Puta, sé mía que oreja ve. Gora beso a que uchiais gora. Yo na videri galuga me voy. Yo no le torques ular el habedire nur de si te llenas pillo coa que vas te co. Pa's porata isto a balidul, ve la charracos so bonito, pa que ni los ticanes inda, la purragna y genitos que illa, bate diruriga mega mil, fuo bate diruriga mega mil, hey, bate diruriga mega mil, fuo bate diruriga mega mil, yeah, bate diruriga mega mil, fuo bate diruriga mega mil, bate diruriga mega mil, fuo bate diruriga mega mil, oh, make it burning, hey, make it burning Betty Merdin Betty Merdin Betty Merdin Betty Merdin Betty Merdin Betty Merdin quién recibe ¿Quién no vive, ma ¿No llega también que sigue quién dividen una y otra vez que paguese ese plan ¿Quién se juega todo nada ver. Pero... Me da de escribe king que va a ser el king así que quien lo no come y es pobre que así que quien que le recortan quien no tiene libertad que se siente como un tonto cuando le toca pagar cómo nos engañaron con palabras de serpiente nos son con sus trogar resfenentes nos controlaron con sus perros que nos sienten y ahora nos queda despertar su va Diruriga mega bil, zo mega bil. Ma, ¿qué perdiendo? Ma, ¿qué perdiendo? Ma, ¿qué perdiendo? Ma, ¿qué perdiendo? Ma, ¿qué perdiendo? ¿Dónde está el puto dinero,